це в нього ще з дитинства коли возив із дідом сіно з лугів так чітко пригадав косовицю що пам'ять звідки лясь прибила пахощі молодого сина дід погейкував на волів гей соп тебе рябий а він лежить горілиць на вивершеній гарбі і дивиться у вишитий зорями і місяцем небесний океан. Місяць лє медово-срібну купіль на нього малого і викупує на сіні, не скидаючи з нього білої полотняної льолі. А небесна господиня розстилає на небесному престолі Схожий на його сорочину полотняний рушник, який так дивно зветься чумацьким шляхом. Так дід каже, і від того срібного дощу почувався чистим, неначе й сам був уламком того місяця, що викотився над селом. Дід звів і собі очі на небо і тицну пужалном усвітило. — Бачиш? Оно брат брата на вилах тримає. То ми туди добралися першими. У вишитих сорочках ті брати. Може, паньком і грицьком звуться, може, павлом і карпом, може, лавріном і данилом. — Як це? — запитав здивовано. А де ж вони таку драбину знайшли? Драбина є, бодай би в неї щаблі шашлі поточили. Гризня наша. Дід зітхнув і затягнув. Ой, брате, мій брате, брате небагатий, Пішли в Україну, будем панувати. Каїновим плугом Степ будемо орати, З Каїнового поля Будем жито жати, Ой, брате ж мій, Брате! Дід розповів йому Про братів Авеля та Каїна І сказав, «Ніколи не їж тих плодів, Що виростив Каїн, Бо отруєшся!» Помовчав і додав, «Ти що?» З хлопцями до Лавріна у садок погрушки гнелички бігав. А Лаврін не каїн? Запитав наполохано і відчув, як у ньому похололо все. Не робив внучку, того, що в нашому роду ніхто не робив. У нас ні конокрадів, ні лежнів ніколи не було. Усе путящі хазяї та роботящі. Сини України, а не пасенки. Син над синами аж підскочив, Нервовим кроком міряв простору лоджію. А місяць лив і лив у море срібло, І чумацький шлях єднав море з великою Україною. Вони пам'ятали усіх українців поіменно. Усі їхні боріння, усі їхні сходження на вершину – і круті спуски. Таких здрібнілих і окаянних на цій землі ще не було. Таких розсварених і роз'єднаних. Господь послав до них нових мучителів за те, що й досі орють ниву каїновим плугом і жнуть жито каїновим серпом. Син над синами котив думи, як валуни ніби проснувся від страшного сну. Він досить непогано знає історію людства і багатьох народів. Знає, у який фарс перетворилися усі українські виборювання волі, як знесилювали край міжособиці. Сам собі нагадував того хронічного невдаху, парубка на сільському вигоні, що вимахує кулаками, сам не знаючи, за що і чого? Ціна цього хронічного розбою непомірно велика. Втрачається Україна. І він до цього також причетний, хоча до недавна думалося інакше. А так багато було завойовано, і так багато було здобуто. Готовий був бігти до Святненка і до всіх, хто нині навіть не вітався з ним. Лише кидав зневажливі погляди. Згадав про сивочолого і залишив кімнату. Перетнув коридор і постукав у двері тихо, однак наполегливо. Хтось босоніж ішов непомірно довго. У нього від хвилювання зайшлося серце. Сивочолий здивовано звів брови і зеркнув на годинник. Це ще, що завіддініє о першій годині? Що ти тут забув? Чи ти перебрав і заблукав? Треба було б поговорити. Видавив син над синами і відчув, що в повітрі зник кисень. То йди та й говори. Як немає з ким, можеш і до місяця. Навіть погавкати можеш, так як ти оце завжди робиш. Він різко зачинив двері. Ти гавкаєш голосніше. Можу й покусати. Тобі краще втекти. Син над синами довго долав коридор. Батькував себе. На душі було ще гірше, ніж донедавна. Це крах. Ми Україну вивели з неволі. Ми її і завели у ще більшу неволю. Прости, Україна! Знову стояв на лоджії і вдивлявся в ясну ніч. Місяць ще вище підбився над морем, здається, з Син над синами прикипів до його далекого містичного холоду. — Таки ж тримає брат брата на вилах, — думав знервовано. Таки ж у вишитих сорочках обидва місячна ми нація. Тому і навитворювали стільки місячно-зоряних пісень. В небі вже сходила досвітня зоря. Ангел Божий з'явився і до Василя. Сон його знеміг аж на світанку. Ночами не спав, думав, як знову об'єднати усіх розсварених і роз'єднаних. Він стояв у епіцентрі, і всі стріли летіли на нього. Ранили, але він стояв. Готовий був до боротьби. Однак не уявляв навіть, що доведеться воювати із однодумцями. Це було нестерпніше, ніж коли його гнали етапом голодного, хворого, виснаженого і вимордуваного. Божий посланець став над ним і запитав. Ти не втомився боротися за свою Україну? Ні на цьому, ні на тому світі не перестану за неї Господа благати і виборювати для неї щасливу долю. «Такий мій хрест!» – відказав просто. «А знаєш, чого спливло сміття і покрило плесо?» «Знаю», – змучено відповів Василь, «бо ми слабкі і недолугі, але одних знищили, а інших ще немає. Де взяти кращих?» «На вас уже зведений курок». Мисливціві лише залишилося натиснути на спуск, як он на Кавказі. Ви не вистоїте, бо багато із вас заскучали за ярмом. Їм потрібне лише піло і батіг. Як же можна відвернути від України нову погибель? Ніяк, почув у відповідь. Гріхи ваші вже давно волають до Бога. Злодійство, розбрат, яничарство, відроджене антихристове плем'я. Каїнів гріх зійшов і поміж вами, тими, хто мав любов'ю захистити край. Візьміть моє життя замість України, нехай не буде натиснуто той курок. Україна перемучиться, доки не підростуть і не прозріють нові покоління і все зміниться. «Я вірю», – гаряче сказав Василь. «Віриш?» «Вірю», – щиро проклекотів Сетненко. «Візьміть моє життя!» Божий посланець не наче щось зважував. «Ти справді готовий віддати своє життя за Україну?» «Та хоч цієї миті». Я вже безліч разів за неї помирав, та я щодня і нині за неї помираю. З цим прийшов у світ. Візьміть моє життя, якщо воно щось важить. Кров'ю моєю відверніть кров од від України, якщо вона має пролитися. Має ж пролитися? Святненко звів свої ясні голубині очі. Поконив її уздечки, почув у відповідь і мало не знепритомнів. Не треба більше крові. Чи ж мало ангелів ми відпустили з України в Божий світ? Чи ж мало їх і нині летить з чорнобильських просторів? Візьміть моє життя. Я все в цьому житті пережив, готовий піти звідси. Та мене вже й однодумці спроваджують від себе, а це рівноцінно смерті. Може мені і справді час піти звідси? Тут не зумів зробити Україну щасливою. Може, там її вимолю в Бога. Стояв березень. Пора найбільших українських жертвопринесень. Усіх Жнив кривавих, пік її голосінь, весна була рання і тепла. Василь їздив по Україні, неначе прощався, дивився на розливий річок, молоді очерети, в яких кублилися качки, і вдихав п'янкі лугові пахощі, небесну трасу перетнув пташиний ключ. Святненко провів його розтривоженим поглядом і подумав, «Така ти, Україна, гарна і така безталанна. Немає гармонії між природою і людьми, які тебе населяють». Ще кілька років тому таких почуттів не було, а нині й до нього прийшло розчарування. Коли сьогодні йшов від машини до зали, де зібралися люди, почув позад себе голосне «Дожилися! Тюремщики командують нами!» А місцеві язичники зустріли його плакатом «Жидівський прихвостень. Зрадник». «Кого ж це я зрадив?» – поцікавився Василь у тих, що зиркали на нього з-під лоба рідних богів і рідну українську віру. «Не виростає мій народ із пелюшок і не прокидається», – думав Зболено. «Однак я за це люблю його ще більше, як любить мати своє нездорове і нещасливе дитя». Машина наближалася до Києва. Впали перші сутінки – а невдовзі вони погустішали і з'єднали небо із землею. Василь втомлено відкинувся на сидінні і вдивлявся у далекі вогні над Дніпром. Серце зайшлося щемо. Там його чекають, і він відчував це кожним своїм нервом. Задрімав під шурхотіння авто і раптом побачив того небесного посланця, а поруч отця Василія. Він обняв його і промовив радісно. «Я тебе, брате мій, вимолив, щоб тебе не здолали ніякі спокуси, і ти не втратив ту спасенну дорогу, яку здобув своїм прагненням волі та правди, своїм мучеництвом.